Nire kuleroak, seigarren atala. Gureandereño maribu jasek esaten duenez, eso dago galderak egitea bezalakorik misterio bat deskubritzeko. Bein, kolore askotako galdera ikur mordoa marrastu zigun ikasgelako arbelean. Kero, itxaso moduko bat marrastu zuen galdera ikurren azpian. Marrazkia amaitu zuenean ikasle giratu eta serio-serio zanzigun. Misterioaren uretan botatzen diren amuak bezalakoak dira galderak. Gure handerenioak alditan badaki horrelako gauza harrigarriak esaten eta egiten. Humore honez eta bulia egiteko gogorik gabe dagoenean, batez ere, Bestela, giro, izaten baita gure andereñoarekin. Misterioaren uretan botatzen diren amuak bezalakoak dira galderak. Oporretan behaude ere, niri ezait andereñoari orduan entzundako esaldia ahaztu. Eta enago misterio faltan. Baina nik ez takiz ze amu klase bota behar dudan nire misterioaren uretan. Ez dakit nondikasi, norajo. Badaspada, aitonaren atzetik ibili nahi segun osoan. Jubilatuen egoitzara segitu diot. Tabernara, herriko plazara. Sindikatuko bulegoaren aurretik ere pasatu da. Sartu ez sartu egonda pizka batez. Baina une horretan, sindikatutik irten den fabrikako adizki desahar batekin egindutrik kasu egin diote elkarri hasi dira berriketan eta halako batean aitonak eskua sartu du patrikan kolore urdin gastututako zapi bat atera du bertatik biotsa lehurtuko hitzaida la ustenuen baina aitonak sapia sudurrera eraman eta zintz egin du ura lasaitua ez ziren irekulero bat Orain aonana oiategian da. Han behinzat ez dizki ho irekuleroak inori erakutsiko bai, eta aionari oiategiinoz egtu ordoez, askariaren bila igo naizexera.